Старий з ним сперечається, бо в Далеких Сімдесятих за Совєтів також там був у службових справах. Дивишся їй в очі, це триває коротко, але начу повільнену мить. Валерія відводить погляд. Я брешу переважно жінкам. Вона голосно трохи по акторськи сміється, стверджуючи, що Вені амін Назарович також чинить подібне. Їй це дуже подобається, бо чоловік, який не вміє гарно брехати, нецікавий, нудний. А коли б вам говорили правду, а вона здавалася брехнею? Валерія зацікавлена настороживць. У мене тоді пропаде бажання фліртувати. Збоку спостерігаєш за її складеними в коло губками які легко потягують тонку довгу цигарку і так само легко випускають дим, який підхоплений вітром танцюючи розпорошується, зникає у повітряному вирі. У неї тонкі доглянуті пальці з оригінальним композиційним манікюром, який серед молоді сьогодні у моді. Університет захоплено показує вдалечінь. Справді, за масивом старих будинків і за зеленим поясом тополь бачиш темну коробку даху, а під нею кілька колон центрального входу, що зникають у глибокій річці листя, яка ніби відділяє університет від міста. «Там єдине місце, яке мені подобається, задумливо, каже Валерія. Я знаю, залишив там п'ять років». Вона з помітної ностальгією розповідає про своє бажання вчитися, пригадує, як минулого року хотіли поступити, але не мала вільного часу, бо треба було працювати на сім'ю. Молодший братик, часто хворіє мати. «Я чув, що ви говорили про брехню», – посміхається в Мінназарович. Назарович. «Так, за нашого часу брехня була рідкою розкішю. Маю на увазі велику універсальну брехню» а не побудову, якої грішать робітники, п'янички, школярі, студенти чи селяни. Ваші батьки цього також не знають. Коли ми хапали людей сонними, піднімали з теплих ліжок, забрали чоловіків від дружин, нічого не пояснюючи, коли ніхто не знав, у чому завинив, тоді брехня і правда – ці галімі понти теперішніх зануд інтелектуалів і борців за справедливість нічого не значили. А значило тільки те, коли саме ти говориш і думаєш, бо на все існувала своя мірка, на все існував свій проміжок часу. Мені не подобається ця розмова, каже Валерія, і заходить до кімнати. «Ти, мала, не роз'являєш рота. Перед тобою звичайнісінький кдебіст, який, щоправда, на пенсії. І тільки зараз пригадуєш туманні плітки, що витали про Ірининого батька, ніби він, ну, чи ні полковника, а в часи Брежнєва полював на дисидентів, але тобі з ним ніколи не доводилося бачитися». Навіть не віриш, що цей елегантний чоловік у літах з добрими і рівними рисами обличчя може бути таким собі людоловом, який скалічив долі не одній людині. А тепер зі спокоєм античного мислителя розмірковує про минуле, наче про чужий досвід і життєвий шлях. Але старий та й часом зневажливо розповідає про всіляких секунів, стукачів, сексотів які в ті далекі роки, коли потрапляли до його рук, готові були цілувати ноги, розповідали все, що знали і чули, здавали всіх, кого тільки могли, а сьогодні стали важливими політиками, виступають на мітингах пруться депутати, а деякі займають посади в уряді, а ще інші пишуть патріотичні книжки, натикають на демократію, свободу совісті, свободу слова і хвалять ними ж такі розіп'ятих мучеників, шановуючи щорічно їхню пам'ять, пишучи про них спогади, виступаючи по радіо телебаченню. Спостерігаючи за сивоголовим дивуєшся, бо ніколи б не подумав, що за таким спокійним і врівноваженим виразом обличчя може приховуватися невгомовна лють.